Hola, bona tarda a tots. En nom de l'Ajuntament de Figueres i de la Diputació de Girona, moltes gràcies per haver vingut. I m'ha tocat a mi una vegada més a presentar una exposició o un treball de Miquel Ruiz. És clar, venir aquí a Figueres i presentar-ho en Miquel és una mica complicat i difícil per dir alguna cosa que no s'hagi o que no sapigueu vosaltres perquè sou tots amics i coneguts i que coneixeu en Miquel des de fa molt de temps i per tant serà, serà difícil que vau alguna cosa que no us de fet, en Miquel també, quan va decidir cedir les, el, seu, el seu arxiu a la Diputació, com a amic que sóc d'ell des de fa molts anys, també em va demanar l'opinió, em va dir que, que em semblava fer la sessió aquesta, i vaig dir que em semblava perfecta, perquè és la manera en què tot el seu llegat, tota la seva obra, queda dipositada en una institució en la qual ens doncs, fan tota la feina aquesta que es fa i que després es, la podem veure aquí. I avui, precisament, és d'aquells dies en què et tu mires... Una part del fons Miquel Ruiz de les fotos que ha fet a la seva vida veus que realment hi ha la història d'aquest país i de més enllà es pot explicar. És una part molt petita però a mi d'entrada ja m'ha sorprès m'ha sorprès també el catàleg m'ha sorprès una mica tot en el sentit aquest de que com quan anem a buidar una casa doncs que fa greu que la tenim o que se'ns han mort dels pares i hem d'anar a buscar els papers trobem aquelles coses que no ho recordàvem però que sí que quan els veiem ens ve aquest record. Aleshores jo avui voldria fer només una, una petita cosa per destacar el fet de quins són els tres trets principals que jo crec que han fet que avui puguem inaugurar aquesta exposició i tinguem aquest catàleg. Aquests tres, tres seria primer el personal, o sigui, és a dir, la seva vida, el seu origen d'en Miquel. Miquel, Miquel Ruiz i Avilés, és nascut a Porollena, Porollena és un poble de Granada al costat de Guadix, va néixer amb una de les, barra, de les, de les coves que han... tots, tots coneixíem, jo sabíem les coves de Guadits, però jo no tenia ni idea de què a Porollena havia coves. I aleshores, un dia amb en Miquel van anar a Porollena, allà on ell va néixer amb una cova d'aquestes, doncs, com eh, aquesta Espanya doncs, o aquesta Andalusia de l'època de despostguerra, doncs, que hi que gent que s'ho passava malament. Per tant, en Miquel ve d un lloc així de pobre. A més a més, eh, lligant amb Porollena hi ha un... Hi ha un una anècdota que jo em sembla que està bé que aquest dia que vam estar Prollena amb Miquel, que demostra una mica com és ell va voler allà mateixa a Prollena fer la visió de la pel·lícula La Piel Quemada d'en Josep Maria Forns que La Piel Quemada explica els, els immigrants andalusos que venien cap aquí a treballar en aquest cas el Lloret de Mar doncs bé, en aquesta pel·lícula hi surt el tio d'en Miquel i en Miquel com va descobrir això es, es va emocionar i aquest dia jo sempre recordaré aquest dia emocionat amb Miquel veient la pel·lícula de Porullena. Una altra cosa important que jo crec que ha marcat la vida d'en Miquel és el fet de que molt de molt jove, 13, 14, 15 anys, ja semanar a fer baremes aquí al costat, a lo que en diríem la Catalunya Nora a França, i allà va poder aprendre francès. Una persona que deia més endavant, doncs, que és autodidacta, que va tenir pocs estudis en aquest sentit, doncs, va tenir la sort de poder aprendre francès que després al llarg de la seva trajectòria professional li serà perfecta. a més a més fa una altra cosa com el seu parc dedica'ls a mercats a vendre roba, a fer mercats Els mercats li donarà aquesta, aquest, aquest do que hi ha gent que té que és de tractar amb la gent de ser doncs, dur com s'ha de ser de ser amable, de ser de traficar de parlar, de conèixer, de conèixer sobretot de conèixer molta gent això li ajudarà perfectament al més endavant i una cosa important Miquel és que no ha renunciat mai als seus orígens però sí que és una persona que s'ha compromès pel seu país, que és Catalunya, i això ho té molt clar des de sempre. No ha renunciat a Prollena, no ha renunciat a Granada, no ha renunciat als seus orígens, però té molt clar que és català i que, i que per tant, s'ha doncs, de deure els seu compromís en aquest país. El segon apartat que volia destacar, més o menys, és la qüestió professional. Com a professional, en Miquel és un autodidacta, un autodidacte fet a base de molta constància una il·limitada curiositat i ganes de saber i una gran dosi d'inquietud. Uh, Miquel, a la seva feina, va començar la seva primera foto publicada en el punt Barcelona, va ser el 18 de maig del 1979, uns vedells que van trobar morts per allà, a Fortià. Va tenir aquesta, aquesta, aquest nas periodístic, aquesta curiositat, de pensar que aquell, aquella foto, que jo en el text en dic la foto d'anúncia, una de les primeres fotos d'anúncia, allò realment marcava una fita del que havia de ser el periodisme. Aquella època, si ara si hem de fer una mica d'història, el periodisme estaria molt llarg, però l'any 79 feia pocs mesos havia sortit el punt i no feia anys havia sortir l'avui per tant, eren moments en què el periodisme estava mancat precisament de, de, de mitjans Una cosa important és que per la feina en Miquel tampoc ha tingut mai mandre i quan veiem ni que sigui un recull de les fotos que tenim aquí moltes no són fotos aconseguides pura i simplement perquè l'han cridat sinó perquè ha estat, estat esperant a fer el moment, ha esperat la llum adequada ha esperat, aquell, aquell, eh, eh, eh, esperat exactament allò que ell volia explicar a les seves fotografies Una cosa important que feia Miquel sempre és que com anava pels llocs, preguntava, parlava amb la gent si no els coneixia doncs eh, deia la seva opinió si havia de fer una foto de grup s'apuntava o preguntava qui eren els del grup perquè després quan arribava a la redacció moltes vegades el redactor no s'havia ni preocupat de qui estava allà retratat però més feia una altra cosa superimportant que en l'arxiu ho tenim que feia les fotos oficials, entre cometes oficials la que es publicaria al diari però feia altres fotos que ell considerava que allò podrien ser notícia algun altre dia o que ell ho tenia en el seu arxiu i quedava quedava gravat aquell moment d'aquells personatges, d'aquella situació, d'aquell moment, que encara que no sortís publicat el diari l'endemà, quedava marcat. Miquel, òbviament, va treballar en El Punt, però també va treballar en altres diaris d'àmbit nacional i d'àmbit estatal, o sigui, va treballar amb l'avantguardia, va treballar al Munt, etc etc. Per tant, el bagatge d'en Miquel és important. Com a fotògraf també li va agafar, com fotògraf de premsa i com a persona, com he dit, de constància, uns temes que el, que, el, que el van culpir, que jo crec que, que són importants. Coneix, per exemple, tot el tema Salvador i estem aquí a Figueres. I tota la, la fase de, de tant de la mort de Gala com després de la mort de Dalí, doncs Miquel Rodríguez és un element que hi surt constantment. Sigui doncs, perquè es passa hores i dies, matí, tard i nit a la banda de la casa d'en fins que per veure si es moria la gala i la sortia, etc, o persegueixen el cotxe d'en Dalí des de Cadaqués des de Borlligat de de fins a Búbul, etc, etc etc. o es disfraça de, de, de, de, de persona embarassada per intentar fer la foto d'en mentre està, etc etcètera, etcètera no? són aquest, aquest esperit que tenia en Miquel en el sentit de volgué aconseguir, de voler fer aquella foto eh, doncs que, que costa fer-la, no? No, no, no es limitava a fer només el que li deixàvem fer i després del tercer partit, i no em vull allargar més perquè està en dret, jo diria que és el compromís. El compromís, el seu compromís que jo diria que aquest compromís queda embarcat amb la seva Bòsnia. I dic la seva Bòsnia perquè sí que a partir del, del 6 d'abril de 1992 d'alguna manera aquest dia que comença la guerra de Bòsnia amb Miquel també li canvia la vida. Per la roca sigui perquè doncs, se n'entera, perquè hi ha uns, uns, uns periodistes refugiats que han de venir aquí, se'n preocupa, i a partir d'aquí comença a tenir tot un contacte i a preocupar-se per tot el que ha sigut el desastre de la guerra de Bòsnia. Fa amics a Bòsnia, se'n va a la, a la Sarajevo ocupada, si està un, unes setmanes, torna aquí, recull, eh, munta les fotògrafs per la Pau amb altres companys, recullen, recullen ajudes per pel diari Solvedegn, etc. I comença tota una història important d'en Miquel, tant des de l'avançat periodística de, fotógraf, de, fotògraf, de, fotògraf, doncs de de fotògrafs de fotògrafs de fotògrafs del diari, com personal en el sentit aquest de, de lligar el que dic de les tres coses. Per tant, i no m'allargo més, jo crec que el fruit d'avui del que tal és d'aquests tres, d'aquests tres elements que van entrelligats, òbviament, perquè perquè mentre està Sarajevo també pensa en periodisme o pensa en fotògraf i tal. I després hi ha una altra cosa important que m'he deixat, en quant a vida, que també li canvia, que és el fet a partir d'un moment determinat, quan la malaltia, una diabetis, quatre bypassos, posteriorment lictus, doncs, diem ho així, el colpegen però no el derroten. Perquè, curiosament, en Miquel més creatiu, entre cometes, i gràcies a les noves tecnologies, més creatiu en el sentit de més reflexiu, possiblement, és a partir d'aquest temps i la, amb les noves tecnologies té la possibilitat d'anar reflexionar i pensar en tot, en tot el que ha fet durant tota la seva etapa periodística i professional per tant, i jo realment com a persona que això de les noves tecnologies doncs sí, els, els hi entres però a vegades em ve una mica de repel que he desadmirat realment d'en Miquel amb aquesta voluntat, amb, ex, amb aquest autodidactisme que ha, ha trasfugat sempre aconsegueix, per exemple doncs, tot el tema dels Instagrams tot el tema doncs, aquest de de, de transformar les fotografies i tal doncs donar-li un caire que a mi em sembla que, que això fa que Miquel tingui aquesta tercera dimensió jo no vull allargar més però clar, jo com amic d'en Miquel només li tinc donar les gràcies per la seva generositat perquè realment fa molts anys que ens coneixem i, i, i a mi el fet d'inaugurar aquesta exposició amb motiu de, de la sessió aquesta i el catàleg m'omple d'alegria igual que que em va fer molta gràcia i em, va, i, em va, i em va agradar molt que em demanés em demanés si podia titular aquesta exposició i el, i el, i el catàleg una altra manera de, de captar el món, que és el títol que jo li vaig donar al meu article de col·laboració. O sigui, en comptes d'agafar i fer una no m'ho va demanar. I et sembla bé que faci això, home, Miquel, i ha coses que no s'han de dir. Per tant, gràcies, Miquel, i tot seguit passo la paraula a en Xavier Soi, vicepresident de la Diputació. Senyora alcaldessa, senyor Carles Pàramo, alcalde de Roses i Diputat del Congrés... Ai, perdó. És que ens coneixem de fa tants anys. Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Roses i Diputat del Congrés, Enric Materrodona, i com no Miquel Ruiz. Abans que res, perquè no me'n voldria descuidar, voldria felicitar en en Pep Ros, responsable avui inspai de la Diputació de Girona i el, el seu equip per la magnífica feina que han fet amb l'exposició i amb el catàleg. Hem volgut que aquesta exposició es fes en un lloc important per en Miquel, perquè per en Miquel Figueres té una relació personal i professional important per ell, i és per això que volem agrair a l'alcaldesa i a l'Ajuntament la cessió d'aquest extraordinari espai l'antic escorxador per inaugurar l'exposició de Miquel Ruiz. Aquesta exposició, a partir de, de Figueres, formarà part de les exposicions viatgeres que la Diputació posa a disposició dels municipis de les comarques Gironines, per fer conèixer la cultura del nostre país i de la, de la nostra gent. I també participaran al Festival, al Festival Of de Perpinyà. És una exposició amb un catàleg, una exposició i un catàleg magnífics. El catàleg hi ha més tard. El catàleg és el setè d'una col·lecció de coders de fotografia. I mirant l'exposició i follejant el catàleg, D'alguna manera, és una lliçó accelerada de la història de les nostres comarques. En Miquel, l'any 2010, va cedir 100.000 fotografies a Inspai, que estan allà igualment com les col·leccions de l'Emili Massana, Pablito, Joan Comalat, fotògrafs per la Pau i Dani Duc. Entendran vostès que amb 100.000 fotografies fer la selecció ha estat una feina complicada. S'ha volgut que l'exposició fos un recorregut de la seva trajectòria professional des dels inicis fins avui, perquè Miquel continua treballant. Per la Diputació, d'aquesta exposició i el catàleg no és una exposició més. Per nosaltres és una exposició especial perquè ell, en Miquel, és un personatge especial. En Miquel és un lluitador. El seu currículum llarguíssim que tots coneixem i tots hi podríem afegir moltes coses fan dir això que en Miquel és un personatge especial. Però jo voldria ressaltar la seva humanitat. En Miquel és un home estimat, valorat, amic dels amics, dubto que tingui gaire gent enfadada. Podrien resumir-ho amb allò que a vegades es diu d'una manera fàcil, en Miquel és una bona persona. I generós. Tot el que ha fet a la seva estimada Bòsnia demostren la seva generositat. I és per això que aquesta exposició per a la Diputació és especial i és per això i és per això, per això que sempre en Miquel li hem fet costat. D'alguna manera, amb aquesta exposició és la manera que hem trobat i que tenim, per dir-li, moltes gràcies Miquel, per tot el que has fet i el que ben segur encara faràs. I ja ho saps allà on som. Però com que és especial, també hem decidit fer una cosa especial. Normalment els catàlegs se'n donen uns quants a l'artista i els altres es posen a la venda. Aquests també es posaran a la venda. Però com que hem dit que l'exposició era especial, després et faran entrega de catàlegs suficient perquè em puguis dedicar, si ho creus a tu, a cadascun dels assistents que assisteixen a la, a la, que són els teus amics a la inauguració d'aquesta exposició. Miquel, moltes i moltes gràcies. Puc seguir la paraula de l'Esparamo, diputat del Parlament i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rosas. La meva intervenció, Miquel, és improvisada. Quan en Miquel em va trucar i em va dir cal que vinguis, m'agradaria molt que fossis, no trucava a cap polític, diguem-ho de cap institució, sinó que trucava el seu amic en Carles. D'on ve aquesta amistat? Doncs dic que, i es diu, no?, que les amistats no sorgeixen amb ambients de festa i de guarres i d'històries d'aquestes, allò de riure, sinó amb moments crujos, amb moments dramàtics, si me voleu entendre, Uh, i allà on te, no ho coneixes sinó allà on em vaig fer amic i ell em va acceptar uh, d'en Miquel em vaig fer amic va ser a Bòsnia veient uh, que a la seva gran generositat s'ha dit aquí, Miquel i, i Xavier Soi amics meus també uh, quan vas allà i veus ell uh, competeix, i això ja devia ser l'any 2000 2002 feia 10 anys de la teva primer viatge en allà doncs és quan arribes a copsar la, la, la grandària d'àrea d'aquesta persona jo eh, quan he vingut en aquí venia com a amic Com me va trucar jo era un amic quan he entrat l'amargan m'ha recordat que no que era diputat i que també tenia que ser ja veieu que no porto ni corbada no vaig vestit per treballar sinó que vaig amb una festa no, tu sí vas molt ben vestit i molt bo avui Aleshores, res més. Només volia aclarir això de dir que jo vinc aquí com a amic, però alhora, com a diputat que estic a les Corts espanyoles en aquests moments amb la representació de tots els que esteu aquí, i alguns doncs, que potser també heu votat i tot, doncs dic que per mi és un honor representar a ciutadans com a Miquel en allà a les Espanyes. Gràcies a tothom. Perdó, perdó, perdó. la paraula en Miquel no, no, no, no. perdó eh, Miquel, sí. diu que tancarà l'acte en Miquel per tant té la paraula a l'alcaldessa de Figueres sí uh, disculpa però ens assaltem una mica el protocol perquè realment crec que mereix la pena que sigui en Miquel el que, el que acabi aquests parlaments jo com a alcaldessa d'aquí Figueres tinc l'honor de poder-li dir aquestes paraules i dir-li sobretot que bé, jo l'he conegut avui l'he conegut avui amb ell però no la seva fotografia com s'ha dit ja porta molts anys amb el seu ull amb el seu ull observant arreu del món que reflexa el caràcter d'una persona que ja va néixer curiosa de per si suposo, no, un no es fa fotògraf per, per, per voluntat sinó que realment és una vocació, és un ull clínic un ull observador que tota la vida va mirant arreu on va amb una mirada per, per tal de descobrir allò que la gent normal i corrent no veu. Des de la seva poruller natal, com s'ha dit, passant per aquí al el, sud de França, pels mercats i fins que ja realment es pot dedicar al que és la seva passió, la fotografia, doncs realment en, en Miquel ens deixa al llarg d'aquests anys un llegat eh, incomparable. Gràcies a la Diputació per fer aquesta, per, per, per fer-nos passar aquesta exposició perquè figueres hem tingut el, el privilegi de tenir-la durant uns dies, la tindrem durant uns dies aquesta exposició itinerant. i eh, doncs gràcies, Diputació. Gràcies a en Miquel, sobretot per la seva generositat, eh, la seva donació que llegat que ha donat enpai eh, eh, aquest temps de de la Diputació i que ets permetrà primer de tot a Figarenys i a Comarca a gaudir d'aquestes obres d'art que tenim penjades en aquesta Casa Empordà aquesta casa Empordà, aquest edifici on fem aquesta exposició, realment des de fa dos anys que el venim fet servir de manera provisional i a vegades pensem, ostres, per ser provisional, eh, Déu-n'hi-do el sub que li han tret, i hem fet moltíssimes activitats, moltíssimes exposicions, però cada vegada jo crec que va guanyant valor, va guanyant riquesa amb el que s'hi va fent, realment aquestes fotografies d'avui els he acabat de veure ara quan he entrat no havia vingut abans des de la seva col·locació realment li donen una dimensió incomparable aquesta casa emportant les seves parets blanques i la seva llum queda preciosa amb aquestes fotografies penjades a les parets agrair-te moltíssim Miquel la teva, la teva feina Crec que pots estar content, vas mirant les cares de la gent que avui eh, t'ha vingut a veure, vas veient moltíssima gent del món de, de, de, dels mitjans de comunicació, fotògrafs, però també gent de Fortià, gent de Girona, gent de Borullena fins i tot, eh, gent de Figueres, eh, gent del món de de la política, els teus amics en Carles Paramos com a diputat al Congrés també en Xavier Soi, els que estem aquí diguéssim, tenim un rang en aquest sentit i ens toca parlar com a, a carres electes representatius però jo crec que som uns més de tota la gent que avui t'ha vingut a veure, realment i això segur que no és perquè sí. Segur que durant, durant tota la teva vida, la teva generositat, com s'ha fet esment en totes les intervencions ha sigut enorme i per tant, en actes com aquests és quan, ten, quan tens aquesta, aquesta recompensa. Excedeix una paraula. Miquel, no, sí. crec que sí, podem, podem baixar no, no. sí. sí? primer de tot abans de llegir el que us llegiré dic que en Carles Paramó ha dit una mentida i és que ell és el culpable de la meva sessió i de la meva donació al Forge Inspire quan no existia ell va ser qui després de parlar me diverses vegades d'explicar-me el que el que estàvem fent, el que s'intentava que fos a l'arxiu Emili Massanes i no li va costar gaire, em va convèncer per fer la sessió i jo després de parlar amb el meu fill, de consultar-ho, al cap de molt pocs dies li vaig dir Carles, quan vulguis en comencem a parlar per fer això. Per tant, no ha dit tota la veritat quan ha vingut aquí. Distinguides autoritats, senyor Xavier Xoi, vicepresident de la Diputació de Girona, senyora Marta Felip, alcaldessa de Figueres, senyor Josep Ros, cap a funcions d'Espai, del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, amic Enric Mata Matarrodana. És difícil dir res després del que he sentit aquí i del que he en el catàleg. No volia escriure res, però sí no ho llegís, segur que faria un discurs caòtic, perquè el meu cap seria un caos de sentiments. Són massa les emocions que m'aclaparen. Per tant, millor llegeixo el que us voldria dir i així es faré un discurs curt, que d'altra manera això podria durar una eternitat. I us prometo ser breu, però ja us aviso que no és un discurs. És una llarga llista d'agraïments, com no podia ser d'altra manera. Bona nit, amigues i amics. Gràcies per ser aquí. El primer pensament que vaig tenir quan des se'n va dir que faríem l'exposició retrospectiva i el catàleg vaig pensar malament. En aquest país, acostum sol ser fer retrospectives a la gent quan ja som morts o estan molt cardats. Home, jo ja ho estic de defotut, però no tant, tot i que li foto molt de sustos a la Dolors i al meu fill Isaac. Però espero que la Diputació encara tindrà temps de fer-me una altra retrospectiva abans no de la pota. Sabeu, fa dies que penso, diràs això, diràs allò, no tindries que descuidar-te desmentat aquesta o aquella persona, caldria que fossis respectuós amb tothom i políticament correcta, encara que només fos per una vegada en dec fer gran però clar una cosa és el guió i l'altra la realitat i com que dintre meu hi conviu en un grapat de Miquels lògicament el que me sortirà com he d'esperar serà de tot menys massa políticament correcta. una vegada més seré el Miquel tendre agosarat rondinaire torrecollons rúcit humanista mosca collonera romàntic però per sobre de tot seré aquell que, tal com els meus pares m'ha van d'ensenyar, sóc amic dels meus amics. Tal com deia el pare, és de persones ben nascides ser agradecides. Per tant, permeteu-me una llicència. Deixeu-me dedicar aquesta exposició als meus pares. Avui se sentirien molt orgullosos de ser aquí entre vosaltres. I deixeu-me dedicar també l'exposició al meu fill Isaac, a la Maica, i a tota la meva família i com no podia ser d'una altra manera a la Rosa Soler i a la Gros Perpinyà sense elles jo no seria el que sóc. i per últim la vull dedicar a tots aquells homes dones i nens que varen perdre la vida en una guerra absurda com totes les guerres però Bosnia em va canviar la vida i eternament tindré un deute amb la seva gent i amb la seva hospitalitat som molts els missatges que m'han arribat de Sarajevo donant-me suport en aquesta nit que ells voldrien ser aquí i compartir amb tots vosaltres. Una vegada expressats els meus agraïments més íntims i perdoneu-me la falta de pudor a l'hora de fer-ho, vull compartir amb tots vosaltres, amics coneguts, i com diria Josep Pla, fins i tot els saludats, aquesta exposició. Fins i tot la vull compartir amb tots aquells que mai han cregut amb la meva tasca, ni com a persona ni com a fotoperiodista. Per a tots aquests, el meu més sincer agraïment, ja que el seu escepticisme m'ha empès a superar els entrebagues del dia a dia. Però, per sobre de tot, vull agrair molt especialment a tots aquells que sempre m'heu ajudat a arribar fins aquí. A totes aquelles amigues i amics que, sense esperar-nos a canvi, sempre m'han ofert la seva ajuda. Un agraïment molt especial... En en Manel Vila i en Francesc del Massas, gràcies per la vostra amistat, suport i per les vostres paraules a la introducció del catàleg. Som molts anys de lluitar junts per la pau i la vostra presència va m'empenya, malgrat tot, continuar d'una manera o altra amb la tasca. Vull agrair molt el que el punt diari ha significat a la meva vida. No va ser tant el que em va ensenyar, si el que hi vaig aprendre. A tots aquells que esperaven les fotos amb nervis i tremolors. No pas per la meravella que estava a punt d'arribar, sinó per veure si el maleït flash hauria salvat alguna foto que fos un per publicar. Alguns dels que esteu aquí heu patit el meu flash. A tots aquells que junts van aprendre a fer periodisme, moltes gràcies. També, i encara que sé que no li agradi, que no li agradarà, Vull agrair públicament a una persona que m'honra per la seva amistat, m'engrandeix les seves lliçons i m'encoratge amb els seus consells. Gràcies a Enric per ser l'amic, company i mestre. Vull pensar que has tingut, millor dir que tens, un bon alumne. Són moltes per sort per mi les persones que m'honren amb la seva amistat i que avui em feu costat i molts els que n'han no pogut venir també a vosaltres moltes gràcies gràcies Lites per la teva ajuda i els teus consells de tota mena Bado, gràcies per ser com ets Nisso, sense tu mai hauria començat en aquest món gràcies per fi, per anar acabant gràcies a la Diputació gràcies a tot l'equip d'Enspai a tot el Departament de Difusió de la Diputació que han posat tota l'ànima i l'esforç em portava un port l'exposició i el catàleg. Exposició que quan viatgi a l'estranger ja sigui a Espanya, França o Bòsnia, no podran per menys que dir que ens som de ben parit aquests catalans. I per últim, agrair i molt a l'Ajuntament de Figueres amb la seva alcaldessa Marta Felip al davant per acollir-nos en aquest fantàstic espai. Moltes gràcies. I acabo... Acabo amb una cita que crec que és adieta aquí aquesta nit. Les nostres fotos són les nostres petjades. Són la millor manera de dir-li al món que l'arma està aquí. Joé Magnali. Gràcies i bona nit.